نو دد ت چې دی او پیداش چې دی او دا کېږي د نفس نه لکه په توخم کې چې د هر س پرراتی وي نو دکششانته دی الو استادات چې دی نو دا پهې نفس ک سری پرو دی نو پیداش د امالو داه چاان په پیدایش د اعمالو د نفس نکې په پیدایش د اعمالو چې د نړۍ دار چانه کی د نفس نه اوس شاسه په د ذکر کې چې د اعمالو حوت چې د واپسی د اعمالو څه؟ عود نو دا واپس کی دوباره دې چاته دې نفس ته دوباره واپسی هم چاته کیږي ته نفس خو چې سر ټایم نش که نه نو د تو خوم کېښکارېدل نه نو پس د ن شو خکاره شو اوس که چې بیا تو خوم تی را وته ر بوټ نه بیا سره ووتو دغه را وته دا, دا سیزونه او تو خوم پهکیوم که نه لکهژوار دی دانا کې چې کمو ټټوم ده پااریم دي او بمبل هم دی او چلای پهکم دی وږي داس به کې دي که مخکې پهې نهکاره له اوس په کسه شو تفصیلی شو نو او دی واپس چې کمو چاته کېږي دی تو خو هم ته واپس کېږي اوت کېږي دکششان تر دی دی امالو اوت چې دی, دام کی دی کی دا هم چاته کېږي د دی مخصوصاتو کې مثال داسې دی چې یوک دی او هغه پرس کا سکول چې کمنو ایله دی لیکل میکل سکري دی دکړی او زرزر لیکلوم کول شي ارهنګ لیکل کول کا کاول شي زم داده چې هغه تاسو کیناو او لیکل وته خای مفردات ته او ټول مرکبات ته او سکر او خودل او لیکل لو ته چې کمونه او خودلو خو د دې نه پسه او, او پینځه کر لیکل دی یو لور او پینځه کر دی بل لور کا یو تهوا د پنه کخ لیکو کا او بل ته د پن کوکه لیکلو کاه کد شي دا یو د په کخې په دو میټه ک کې لیک دا چې کوم د لیکلو تجربه کار د وخت نه کوي لیکل کوي او تجربا د دی به چې کمرو په پ دو میټ کې د پ کخ لیک سکی کې هوکي او هغه بل چې د پن کرخي ل که نه نو کله یو طرف تاړی ي کله به بل طرف تړ کله او بل طرفته س اړيږي نو کې دې شي چې نیمه غنټه به سې کې واخي نیمه غنټه به سې کې واخي ولي زکه چې زه یو تمرین کړو مشک ډېر کړو لیکل ډېر کړو کړو نفس کې دا به نکول شو راتو به چې دې لیک کړي نو پخپله غو شکل شي کوچې چې قلم کېږي به زاغټي کې شکل پخپله څه شي جوړ شو یو کړس سره جوړيږي او غبل چې کمونو دا په نفس کې لاراسخ شي مه نو واپس لاعود ډیر چاتنه د کړه دې نه ست ډیر اود نه دې کړه هغه ټکه سر جوړول نه شینچی مضبوط بکین میم میم میم زوا زوا زوا دا بی بی بی دال سی دې کړه هغه ډیر په دا ما جوړایو بیا چې کندونو برابرې وي ورګه چې ډیر څه غلط شه دا ولا کای غټه سوماړو دا ولا کای ورسو هڅه چلو شو آو ته دومره ګوري دا ولي د د تمرین نه ده شوه ودد بن نفس كي اغل ليكرا ششوي ندي او دغبل بن نفس كي ليك ششوي ودين معلومي كي بيابيا ليكلو سرسكي او دسكاو كي دون جمع كي دو او دكي دو نفس تا لاكار عرب مقوله عربو التمرين والتكرار سبب الالف والاعتياد سبب الالف وال یاد چې کله دی یو تمرین ډیر کیږي تکرار ډیر کیږي نو سبب الالف والهیاط دغه وجزه چې بار بار د عود کېدو له اعمالو د امتصال امر د پاره خو یو زله کافی و چې سړی منځو کړه و هو درځه شو زله دی پینځه زله دی او بیا حرز دی یاسو شه دی حرز دکه چې دا سووره د نته څ کوي اوت کوې مونس او دا څ کو اوت کوي نو د سره قا را شي او دا ن پرستته ره طرقی کوي پرهی سرهسه شي را شيکو غ ګانې سړی موکوی غ ګانې څومره خوري د دو قوتڅ کېي زیاتيږي که نه موکوی غ زګانې موکو د وواې دڅومره خوري نو د دا چې کمدننو قوت کې تراقص کېږي راځې خو کچر ته کې دی سره احت وي که نه پر حیز سره نه نو د ته ک داسې بیماری له ه کووي نو به ډوړی خورري او ستا سر به پهکې نه کوې اوس سړی د هغهه د میدي بار دی د می سر یا د میدي زخه می یا چې کمدننو بس او چې څخورری ټ کوي یا چې څوخورریو ګېډی خراببیږي او دله ورکور نو دبانی څه سره نه کوي ولې ال تکي موزر ورته مخه ته څه دې مانع وته څه دې موجود دي او بده دا مو کوي غزاګانی مو کوي خوراکو نه کوي اثر نه کوي د کوم مثال له نو او د نواهیو اوامر چې دین دا مو کوي غزاګانی دي او منحیات چې دي د اجتناب د منهیاتو دا د احتماد دا پرهیز دی څه شي پرهیز دي د روح لپاره اوس نفس چې څومره دې نیک اعمال کوي یو اطیاد بر ازیک مدد قوت روحانی روحاني وڅکيږي بڑاویږي دا باب او ډیریږي غټي کیږي د نفس صفا کويږي رست رده د نفس کويږي صفا کويږي او داغ او ملای اعلی سره تعلق کويږي راضي چې څومره چې کمونو اعمال نفس تبعوت کوي نفس تبس کوي اوت کوي او چې کلو سره دیپل سرهالو خبره باندې پوه شو کنه ګناونه شو رال د بیا غا سر کمزور کوي کنه لکه وي حسد یا کلل حسنات حسد چې کمونه نه کوي خوري نو د اهل سنت والجماعت په نس باندې د کفر نه علاوه ګناه خو محبب د عمل نه دي دا داسن احباط را ولي دا عمل خدا احباطی جزئی دي دا احباطی کلی نه دي یعنی هغه نور نورانیت جمع کیږي نه غوښند ولا څه خراب کوي حنه کوله غوښند څه خراب کوي دا عود مطلب دنو کی دا دا او مطلب چې کمو حسیاتو کې دا مطلب چې دا ننفس ته چې کمو واپس کېږي او نفس بیا چې کمو د هغې عادي شي اوس لکه پاسدل دي د سهحار پاسدل نو یو طالب العلم چې کمدنو مدررسې ته را شي چې کور ک هغه لکه د خپل یو خوښې د پاسید شوو عادتته او په مدرسه کې هغه چې کومو د بانک سره کوي پاسي زو بده تدې رسی ګراني چیکل ده یو رس پاسي بل رس پاسي بل رس پاسي هیڅ نه مسشي بس د بیا بیا د پروا نه ولي هغه اوس نفسه بیا بیا تک نو واپس کړي نو هغه نفس شو عادي شو نو چې عادي شو نو بیا وته پاسې دوی چې تکلیفو نیوی دا اود مطلب دلته کې دا دي شاته مثال چې کومنه د حدیث مبارک نه ذکر کړي حدیث بیا وایو وا ما العود الیها فلئن الانسان اذا عملاً، عمل عملا چې کله انسان یو عمل فاکثر منهُ ندير کی دا عمل یعنی بیا بیا سکی اوکی نو ای عادت هو نفس د دی وجنا صوفیای کرام چې کوم د نو دا خبره ذکر کړي چې لکه اذکار سره کئ اشغالی اورادی دیکې قضي موزیره ګې ډېره غ قضای ډېره موره ګړي چې که مسکار ووررکې نو درد پورېوي مرشید چېوي پیر شووي هغه ورته و و دا سل دی که نه چې کتا تا ته پرس مصروفیت را شي او کارونه در ته ډیر را شي او د کولو در ته ټایم نه میلاويږي پر کا دو دو در تمامویللي دي و خیر د س زل کو زلم نه کېږې په چا زللی کوه وی پچاز زلمن کیږي وی لز زلای کا وک حاضری و تلگا و غیر حاضری مکو داګه غیر حاضری چې کوم دا دا دا غیټ غیر حاضری چې کوم نو جوړم دی ډیر څه دی جوړم دی لوی جوړم دی ورډو کې جوړم نه نه لوی جوړم دی بدل تا کې اوم دا دا اکثرا نو ای آتا د هنفس بیا وسر نفس خپل څه شي عاد چې غیر را زیې نه کوې چړی بیا په خپله نفس شي عادت شي ادت هو نفس اوسهلهسو دوو منها او سان چې دل د د کارونو دد نه یو ځل چې کم نهو ګرانی بلله رز ګرانی بلله رز ګراني بیا سر سړی شي عادت شي دا د نفس تهځ که ولم یحتاج ایتین ته ج شوې دایتین محتاج چې کم نهنو فکر تا و تجشمي داعيه او د دا پاره د تکلف د یو باعث چې غینيد سړې په ګډیر باعثونو جوړ کی او تکلفات په کې کم دنو کی بیا دی تکلفات ته په کیسه نه وي حاجت نه وي و تجشمي داعيه فل جرم ان النفس تاثرت منهم لکه سړې جمعه تدي نه خیخ وړدنګي نه یو ځل خیخ وړدنګي بل رسته نه شي بیا دي واپس شي خیخ وړدنګي بیا دا شی شی خوال دا دا دا دا بیا دا تاسو شي چې قدرت دې جماعت خلار نو خیر په بوسکی دا نكی دا رنګ دې بیت الخلا مثلاګه سخ په دن نگی یو ځل ته نه خاید نشي بیا به واپس شي بیا دا ور دن نکی بیا دا صوفیا وای چې ز مشک مشق کوي لګه څه کوي مشق نه دا, دا, دا مطلبې چې ته چې کومنوس پرز کوي یو ځل د نه خای په ځمړه خیر دې بیا بوای بیا بو خیال کومه مالګه بیا وسو کوم نه نه نه دا ده وکړه واپس او یو لز الذي نسله تزا تو وركته توتدا تداچل کوه توي دال شو نو دا په خپلت چې کومو ستا عادي شي چې عادي شي نو شی شنو اسان شي نو فلا جرم ان النفس تاثرت منه نش شک نشتا چې نفس کومو د دین اثر سکی قبول کی او قملت او اورنګ د دین واخلي ولا جرم نش شک نشتا ان لكل عمل من تلك الاعمال المتجانسه دي چې هر یو عمل دغه اعمال متجانسونه حرامل چې موږ ونکو هغه جدا جدا دي لکه اوس پرز کثړي چې کم نو نن د واره کاټانه فالو کول سبا چې د واره کاټانه فلکین دغه پرونی دي ها جنس یو دی فیدو جوامل خوسته دی بدل بدل نو اعمال متجانسه زه کوي اعمال څه شي متجانس مدخلا د دې لپاره دخل شته د فیزالک تاثر په دې سکه تاثر کې چې دانف ته اثر قبلې و ان دق وخفيه مكانه و دامنه چې د دا مونږه په بدن لګی لکه خدای په پا نفس باندې سوږی اثرو کې اگر چا غا سر ډیر باریک ته وخفيه مکانو هو دغه غزاې پړته چې په کمزای باندې تاثیر کې ویله ال اشاره په قولي صلی الله علیه و پر مونږ یو حدیث مثال کې ویلو لکه چې په نکته په قلبه نکته سودا په زړه باندې د زړه نه مراد لکه د خواخدا بلکې د روح سره ده مراد دقلې حقیقی سووفیا چې کمدننو دا روح ته انسان انسانې حقیقیف قه روح او قلب ته تو ووي توورل فتانو علالقو... توورل فتان القلوې کل ح ر... دن دن راځي د فتنې وړاندې کولی چې دا فتنې هغهسې زونه چې سړی د دی ړئ کال القلوې په زړونو باندې کل حسیې لکهپوزې چې کمدنو یو یو تیلی پوې چې جوړي کې ف پې ژ فډ صحیح ده که نه دا د میزری داې پوې چته پوې نه اوړو کې غټو هممون چې اوس پخواوپ کې را دا پوې چې کوم دي دا فورټ چې جوړي کې نو دا سک دي دا دغه کې دي که نه تیک دي که نه د میزری ی تتللی سکې یو کې دی نو بیاور پسې بلکه دنه بل دن یو ور وسی بلکه دنه یو یوګ دی اده یو یو نسه جوړ شي ور څه شي جوړ شي فوزتی ټول څه شي جوړ شي د دې اودن اودن دا مطلب دی دګه قطره قطره دريا اندک اندک خيله شوت قطره قطره دريا کل حسير اودن اودن فايي قلب اشربها نو کم یو زړه چې دا یو تیلی قبول کین دا وړه فتنراله دا کړه قبول کړه ویس کلا انو کتت پیه نقطتن سودا داږي کې څه کم دنو یو دا سیسو وشي تورطا کیسي وشي وشي وایو قلب انکرها او کم زړه چې دا رد کړه انو کتت پیه تن بایزا نو بده کې سپینه نقطه سشي وشي هیڅ ګمراہی رد کړه کنه فرهذر راغ کنه ګمراہی سکړه رد کړه نو پا روح راغي حتى تاثيره على القلبين ترديد دا داغ شان دفتني رازين يوجري قبلي بل ردك يوي قبلي بل ردك يوي قبلي بل ردك چي كم قبلي نا تک تورشي هسه شي تک تورشي بيابگه دني که زاي نيوي ختمه شي کنه هسه شي ختمه شي او چكم سشي شي ها ردكاي ردكاي نو اتکو سپينشي فوهو على نور من ربه شنو تا تصرهلهقلبی نه اب مثلصففا ت فین پهشان د باکرای ګټي لکه بکوورنی بکرا با ګټه فلاته وررو هو فتن نه تون اغله فیت نه اس ضرر نه وررکي بیا بیا, بیا که را نه د ارت کې قدرتی بیا س کوي رد کی فلا ته ظوررو هو فیتنه تون معدامت استعمات و تر څوورې چېمانو زمکې دله به فیتنه چې کمنو ضرره وړ کول نه شي آخر اوسدون میرب دن او غبل تور شي خاړه خورشی اوس اسې خړشی نو دا داغه یې لري دارنګ نه یې را پیژنه نو د یې لري دارنګ چې نه دې تمیر باد ویل کی کلقوزي مچخيان په شان چې کم دنو د کوزي ولټا مجخیا او مله شویو مچخیا دا چې کم ور ولټا کېدو ته ویل کی نو ولټا دې نو ولټا کوزو کی چوبا چنه چا کی کیږي کنه ټولي ها نه جو مونګه ولټه ی کوزه د خیره سرسده ولټه دا, دا. دا پکې لا غړوم وا خبر وانی پښو پلان کې څه شه دي غړ مونګه ری دا غړ مونګه دي غړ مونګه چې بری خپل بری بیا خپل کېوبه ځای ییګلکه چې دا ولټوم ی او سومی غړ می بیا په ساس کې ورا چوا نه یعرف معروفا ننی کیپی جنی ولا ان کی کرن او د ګنا تبادو نه وای مگر سقبلې هغه قبلې چې د ز د خوایش مطابقي بس ولې هغه ګرنورانيت بالکل څه شوه دی ختم شوه دی الا ما اوشربا من هواه مغراغ چس کول شي په دبانې له خوا عائشہ تزنه وامد تشبص به ذیلها